Рушили з Андрієм крізь свинтер. Шпик говорив без угаву. Та Андрій думав тільки про втечу. На Голосінь. Западало на вечір. У сусінках може вдасться. Шпик ніби прочитав його думки і дістав з кишені револьвер. Нехай вам не приходить у голову, що зможете зі мною гратися у хованки. Без жартів. Бо я вас тут поховаю. Я маю право стріляти, коли потікав. Скажу, що намагався втекти, і все. Але я можу вас і відпустити, якщо порозуміємось. Бо ви мені надто сподобались, хлопче, щоб я вас просто засадив до криміналу. Андрій п'явся очима у гощавину, у затіненні надвечір'ям крони. Щось уважалося йому неймовірне, чуже, грізне, у шумі сінього листя, щось щепотіло йому, Хилішись над вітром, зжовтіле верховіття. А треба було стільки стежити, злі пережити, стільки витерпіти мук, біди і знегод, щоб отак, коли вже близько ціль, втрапити на очі якомусь шпикові. Все пропало. Боже мій! Перед Андрієм постало худе велицювати обличчя шефа Луцької дефензиви Лищинського Скошлатими бровами, над набряклими повіками, почервонілими очима, його вузькі губи щораз по раз розтягуються в гримасі, яка може означати і усмішку, і гнів. Перший допит. Лішинський починав лагідно. «Як і цей тип? Але я швидко зірвався стону на Андрієва. не знаю». Кричав, а потім несподівано зацілив Андрієві кулаком в обличчя. Андрій схопився з місця. Ніхто ще ніколи не бив Андрія безкарно. Та ще один удар звалив його з ніг. Не знаю. Нічого не знаю. Зайшов у гості до батькового приятеля. Згадав сказати, що батька заарештували. Хотів довідатись, може, знають, за що. Батько говорив, що пан Поліщук адвокат. Перший допит ще жартом виявився. А ось коли почали... Підвішувати з руки за ноги, зв'язуючи їх разом, І заливати в ніс води із чайника. Назвалось це їхати в Парагвай. Тоді кулак Ліщинського вивився марницею. Після першого Парагваю Андрія занесли до камери. Цим робом він переконався на власному досвіді, Що таке дефензива. Що таке допит? Що таке катування? З допитів, які вів Ліщинський, ніхто не вертався без допомоги жандармів. Але живого вкинули до камери Мирона Стаєцького. Минали дні. Усі мовчали, усі товариші йшли крізь дефу з однаковою стійкістю мовчки. Шеленів Ліщинський все більше й більше. З часом він не мов би гоменися. так нічого не досяг. Усім мовчали. Передали, що заарештовано Корольчука, і що нібито він розколовся. Але він признався раніше на допиті просто для форми. Поліщук сискав зуби і обличчя колишнього адвоката закам'яніло. Видимо було, який сильний цей чоловік. Він організував у камері політнавчання. Сидів з Андрієм щодня окремо до допитів. Після допитів. Це був досвідчений підпільник. Уже не перше під арештом тікавий сюрем відбув березу картуську. Андрій ніби прокидався від сну. Де поділася романтика? Де поділося наївне уявлення про героїку? Він навчився стійкості, навчився відчувати товаришів поруч. Якось після парагваю Андрій довго відлежувався. Полющук не відходив від нього, підсідали інші товариші. Але Поліщук говорив, ніби про всі слова, ніби і чувано від батька, та зараз мало інший сенс. Оживало. Батько. Андрій не раз думав, батько, що з ним? Поліщук попередив, готуйся до очної ставки. Так, це було найгірше. Його ввели. Коли батько сидів за столом, навпроти Ліщинського, Андрій відразу побачив на батьковому лиці страхітливу втому і сліди побоїв. Стало боляче й страшно. У досі, чорному, як смола, батьковому волосі просвічувалися сиві нитки. Андрія вже переконувала, що батько визнав себе винним, розповідав про літературу і шрифти, які Андрій нібито носив до Поліщука за його дорученням. Андрій усе одрікав. Очевидно, і батькові говорили те саме, мовляв, син зізнався. Коли їхні погляди зустрілися, Андріїві стало мотрошно, одначе тут уже він усе зрозумів, батько теж зрозумів, і усміхнувся синові самими лише очима. Вони вже намагалися упіймати їх на неточностях або і провокували досить примітивно на попередньому допиті ти сказав, що батько доручав тобі занести до поліщука літературу. Неправда, вигукнув Андрій. Брешете. Я нічого тату не казав. Я нічого не казав.